Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yihibu rabbuna wa radha. Aishhadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Waishhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama salli'ta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para pemirsa TV Rojak dan para pendengar radio Rojak yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari apa yang telah kita bahas tentang kaidah yang tadi disebutkan oleh akhina Ihsan, apabila Allah taala yakni kaidah al-aslu Fima sakatallahu anhu al-hil Al-aslu Fima sakatallahu anhu al-hil Hukum asal tentang apa yang Allah diamkan itu halal <coughs> Hukum asal tentang apa yang Allah diamkan adalah halal Dan kaidah ini didasari dengan beberapa dalil Di antara surat Al-Baqarah ayat 29 dan surat Al-Jathiyah ayat 13 Di mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman wa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an dialah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di muka bumi ini atau apa-apa yang ada di bumi ini semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini berfirman huwalladhi khalaqa lakum lamb ini lamb di adalah menunjukkan bi al ibadah al ibahah Yeah. Jadi apa yang ada di bumi, lakum untuk kalian, semuanya Ini menunjukkan bahawa apa yang ada di bumi ini halal Kemudian eh, surat Al-Jazi ayat 13 Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ dan Allah menundukkan untuk kalian Apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Semuanya Ini Allah tundukkan Untuk kalian Ini dalil Dari kaidah yang kita bahas Kemudian Juga Dalilnya adalah Sebuah hadis Yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi Al Dalam Kitab Al-Libas Juga Ibn Majal Dalam Kitab Al-At'imah Bab uh, Ak الجبن والسمن في دي احسان قال شيخ الباني رحمه الله تعالى ديما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم bersabda الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما artinya apa sesuatu yang halal adalah yang Allah halalkan dalam kitabnya dan sesuatu yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabnya. Dan apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu SWT. Fahuwa mima'afa'anhu, kata Rasulullah SAW. Fahuwa mima'afa'anhu artinya sesuatu yang dimaafkan. Sesuatu yang dimaafkan. Ini dalil-dalil yang mendasari kaidah Al-aslu fima Allah anhu al-hil. Hukum asal tentang apa yang Allah diamkan itu halal. Jadi apa yang ada di muka bumi ini. Selama tidak ada dalil yang menerangkan tentang keharamannya maka halal. Selama tidak ada dalil baik itu dari Al-Quran atau dari Sunnah Nabi SAW yang menerangkan tentang keharamannya maka kita hukumi halal. Karena tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang halal dan kita sudah jelaskan bahwa mengharamkan sesuatu yang halal lebih besar daripada menghalalkan sesuatu yang haram. Syekh si Muhammad bin Sulayyah bin Tanam berkata, "Awala yanbaghi lil 'abd an yarudda ni'mat Allah 'alayhi wa yuharrim minha bi ghayri mudi bin syar'i." Ini tidak, tidak pantas bagi seorang hamba menolak nikmat Allah yang Allah berikan badannya sehingga dia mengharamkan bagi dirinya sesuatu yang halal tanpa mudi bin syar'i. I. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallah lakum wa la ta'tadu qat Allah Subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-87. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan tayyibat, hal-hal yang baik, daripada Allah halalkan untuk kalian. Wa janganlah kalian melampaui batas. Dan Allah pun berfirman Membantah orang yang menghalalkan Atau mengharamkan sesuatu dengan hawa nafsunya Allah katakan Kul Man harrama zinata Allah Allati akhrajal ibadihi Wa tayyibati minarizuk Tepatkan Siapa yang berani mengharamkan zinata Allah Zinata Allah perhiasan Allah ya Allah Keluarkan tuh hamda-hamdanya Wa dan hal-hal yang baik Dari rizki Siapa yang Mengharamkan Kemudian juga Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam Al Quran surat An-Nahl ayat 116, "Wala'akulu lima-tas, Wala'akulu lima-tasifu al-sinatukum al-kadib. Hada halal, Wada haram. Ltaftaru' ala Allah al-kadib. Innaladzina ytafturu' ala Allah al la yufluhun." Yang artinya, jangan kalian Berkata dengan apa yang disifat oleh lisan-lisan kalian dengan kedustaan. Kalian berkata ini halal ini haram. Itaftaru ala Allahil Khadir untuk mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Mina Allah berfirman, bArfiman inilah yaftaruna ala Allahil Khadir bala yuflehun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan beruntung. Para pemirsa Oja TV dan para pendengar Radio Raja Allah, yaikan kita akan lanjutkan contoh-contoh <coughs> penerapan kaidah yang sedang kita bahas ini. Di antara contoh-contohnya adalah dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalalah bin Rahimahullahu taala Rajih ibahat terpilih belah hadi lalajal, uada makrahat zark, lana asal halul ibahat. Ini pendapat beliau <tuh> bahawa yang rajih adalah bolehnya terpilih yang ibrahias, misalkan laki-laki bagi -laki cincin besi, ya, untuk laki-laki dan tidak dimakruhkan hal itu, karena hukum asal adalah halal dan mubah. Ini menunjukkan bahawa Hal ini ada tentunya ada ikhtilaf. Tapi beliau katakan al-rajih. Ya, oleh laki-laki misalnya pakai cincin. Ya. Bersih, dan. Karena hukum asal adalah halal. Hukum asalnya adalah halal. Kemudian. Contoh yang lain. <coughs> yang disebutkan oleh beliau. La ba'asa. Bistimali al-fidwati lil -rijal. Kan yatta'hd al-insan qalam atau sa'atah muplla bil fadzati, bi al-asla al-ibahah. Jika mengapa? Menggunakan perak untuk laki-laki. Menggunakan perak untuk laki-laki. Seperti kata beliau, seseorang yang menggunakan pena, ya, atau jam. Yang dihiasi dengan perak, ini misalkan punya pena, kemudian ada peraknya, atau jam ada peraknya, karena hukum asalnya kata beliau adalah mubah, hukum asalnya mubah. Ya. Kemudian tanda berikutnya aswad an istigmal al zahbi wal fadzati fi ghair al akli. و الشرب جائز لأن الأصل في الأعيان الحل والإباحة. Beliau berkata, aswad yang benar dalam permasalahan bolehkah kita menggunakan emas dan perak selain untuk makan dan minum? Eh, ya. maka beliau katakan boleh selain untuk makan dan minum, karena hukum asalnya adalah halal dan mubah ada hadis nabi s.a.w. alaihi wasallam yang disebutkan oleh al imam al bukhari la tashrab rasul bersabda la tashrab i aniyatiz zahab wal fiddah wa la talbasul harira wal harira wad dibat fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah kada rasul sallallahu alaihi wasallam jangan minum di bejana bejana yang terbuat dari emas dan dari perak. Dan jangan pakai al-harir, pakai kain sutra dan libas. Karena barang-barang itu, benda-benda itu lahum fid dunya untuk mereka, untuk orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah dan untuk kalian di akhirat kelak. Ini ilatnya. Dalam hadis ini Rasul yang mulia alaihi salatu melarang kaum muslimin yang menggunakan bejana yakni yang terbuat dari emas dan dari perak. Cela sebab pelarangannya disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Karenalah لهم في الدنيا ولكم في الآخرة." Ini untuk mereka yakni orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Oleh karena itu, para pemirsa dan para pendengar radio yang Allah muliakan, hendaknya seorang muslim bersabar. Dan hendaknya seorang Muslim mengetahui hal ini bahawa bejana-bejana yang terbuat dari emas dan dari perak itu tidak kita gunakan untuk makan atau untuk uh, minum, ya tidak kita gunakan untuk makan dan untuk minum. <tuh> Adapun uh, digunakan untuk selain itu sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW i.e. yang di luar akal dan syubh. Jais Selain untuk makan dan minum Ini diperbolehkan karena hukum asalnya adalah halal Ini yani, Al-aslu fima Allah anhu e, Fima Allah anhu al-hil Hukum asal dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Diamkan adalah halal Kemudian berikutnya dan Tanpa berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Khutani rahimahullah adalah Manas syari'u ألا تحريم أخذه من الشعور فلا يؤخذ منه كلحية الرجل وما نص الشرع ألا طلب أخذه فإنه يؤخذ منه كشعر كشعر الإبطي كشعر الإبطي والعانة وأما ما سكت أنه الشارع فإنه أفن والأصل في ذلك الحل والإباحة لرقت yang telah disebutkan oleh syariat Jadi ada nas dalam syariat Tentang larangan mengambil rambut Artinya memotong rambut, mengambil rambut, cukur rambut ya, Datang larangannya Maka hukumnya adalah haram Tidak boleh kita ambil Dicontohkan di sini Seperti jenggotnya laki-laki Tidak boleh kita Cukur tak boleh kita ambil. Adapun yang ada nasnya dalam syariat untuk diambil untuk dicukur atau dicabut, ya, maka hendaknya dicabut atau dicukur. Di sini contohkan seperti kashril ibti walaina, seperti bulu ketiak dan bulu kemaluan, bulu ketiak. Ini diperintahkan untuk dicabut. Dan ini merupakan sunnah fitrah Di antara sunnah, fitrah. Ya? Dan bulu kemaluan juga diperintahkan untuk dibersihkan. Ini merupakan sunnah, fitrah. وَأَمَّمَا مَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّارِفًا فَإِنَّهُ عَفُّ Dan apa yang didiamkan oleh syariat, maka ma'fuh. Ya, yakni eh, dimaafkan. Kenapa? Al-Asy'adul fi dari kalilul ibahah hukum Asy'adul mubah. Berminyakkan ada pertanyaan boleh enggak saya misalkan mengambil satu rambut dua rambut satu bulu dua bulu di bulu kaki, ya, di bulu kaki ini maafu, ya, nanti tidak ada keterangan, tidak ada keterangan dalam syariat apakah dia di, diberitakan untuk dicukur atau diperintahkan untuk di, tidak dicukur keterangan seperti jenggot, jenggot ada keterangannya untuk dibiarkan tidak boleh dicukur maka dibiarkan. Kalau ada orang yang cukur jenggot maka menyelisihi eh, larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perintah mencabut bulu ketiak ini merupakan sunnah fitrah, maka cabut yang dibiarkan. Eh, justru kalau dibiarkan ini menyelisihi syariat. Ada sesuatu yang didiamkan selain eh, yang tersebut maka ketika diambil satu dua misalkan tiga eh, maka itu sesuatu yang mafu <tuh> kemudian berikutnya saya mencontohkan ya juzulil maraati dan ta'khud min sha'r ra'saha min al-amami aw min al-khalfi ala wajhin la tasilu bihi ila hadd at bi ra's al-asla al boleh bagi seorang wanita untuk mengambil rambutnya memotong rambutnya dari belakang atau dari depannya terbatas tidak sampai pada derajat menyerupai dengan laki-laki ya pada hukum asalnya mubah hukum asalnya mubah Ya. Tapi ketika mencukur rambutnya seperti ada sebagian wanita ya, cukur rambutnya kayak seperti laki-laki gayanya, jadi gaya laki-laki, ya. ada sebagian wanita seperti itu, maka ini sudah masuk ke perbuatan yang haram. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Ya. Selama kata beliau tidak silwihi ila hadd tashabuhi bi rajul raja. Kata beliau, e, jujur boleh. Ya, bila seorang wanita <coughs> ketika mencukur rambutnya, maka e, boleh, selama tidak e, sampai derajat menyerupai laki-laki. Berikutnya, contoh berikutnya. Jema'ah hewan al bahr halal, sewa kan pada surat surat adamin atau surat saba atau surat uthaban atau surat kelb, dan macam mana? Karena asalnya halal. Jadi perkataan bahawa seluruh hewan eh, laut, seluruh hewan laut itu hukum asalnya halal. Baik itu eh, dalam bentuk wujudnya seperti manusia. Atau wujudnya seperti binatang buas. Atau seperti ular. Atau seperti kalb. Kalb ini dog. Dog. Anjing. Ini kalb. Atau yang semisalnya. Lianal asal al-hillu wal-ibaha. Karena hukum asalnya adalah halal. Tapi ingat. Anjing laut. Bukan anjing darat. Saya tidak berkata anjing darat. Kalau anjing anjing darat haram. ya Di hewan-hewan laut. Itu halal. Ya? Walaupun bentuknya seperti ular, bentuknya seperti tadi, ular laut, ya. Ular laut atau uh, anjing laut, Nah, seterusnya, maka halal. Hukumnya, uh, halal. Ini masuk dalam qaida al-aslu fi masakata Allahu anhu al-hil. Hukum asal dengan apa yang Allah diamkan, maka adalah halal. Kemudian berikutnya, uh, maaf, sebelumnya, <coughs> kita pun tahu bahkan bangkainya. Eh, bangkai Bangkai laut, bangkai binatang laut Itu adalah halal Bagaimana dalam hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu Yang diluatkan oleh uh, Ashabus Sunan Yang diluatkan oleh Ashabus Sunan Di mana uh, Ada seorang sahabat Yang bertanya kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Tentang berwudu dengan air Laut Ya Rasul aslan menjawab dengan dua kalimat. Kalimat yang pertama menjelaskan tentang hukum air laut tersebut dan yang kalimat yang kedua menjelaskan tentang hukum binatang atau bangkai laut. Rasul berkata huatta huru ma'uhu alhalu maytatu. Kata Rasul, airnya itu halal. Permaf. Eh, Hu huatta thuhur, air itu suci. Huatta thuhur ma'uhu. Suci airnya. Kata Rasul sallallahu Al-hillumaytatuhu, halal bangkainya, dan halal bangkainya. Baik. Kemudian yang ke, atau yang selanjutnya, karena banyak contoh yang saya loncat, yang selanjutnya, beliau berpendapat, Al-qawlu bihillit taswiri bil kamira huwal ak'ad, lianna al-asl al-hillu wal-ibaha. Jadi, pendapat tentang halalnya, Memotret foto dengan kamera ya, Itu lebih sesuai dengan Qaidah Karena hukum asana adalah halal dan mubah Tetapi tentunya eh, Kita pun Dilihat harus sesuai dengan syariat Bukan untuk gaya-gayaan Bukan untuk dipajang dan seterusnya Ya, Berikutnya Al-umur ad-dunyawiyyah Al-Hadisah Kassayyarati Waddababati Wa ma'ashbahaha La harja Fi isti'amalaha Wa li'ntifa' biha Li'anal asl Filmanafi Al-Hil Perkara-perkara duniawi Yang modern Yang baru Seperti mobil Seperti motor Ini hukumnya Boleh digunakan Kerana hukum asal Dalam al-manafi Adalah halal Ya Dimasuk dalam kaidah al-aslu Masya Allah anhu Halal, Hukum asal tentang apa yang Allah diamkan adalah uh, halal. Berikutnya. Contoh berikutnya adalah, dia contohkan, Sa'iru al-wala'im. Sa'iru al-wala'im. Allati tuf'alu inna ma yasur, <coughs> Seluruh walimah. Seluruh walimah yang dikerjakan. Yang dikerjakan ketika untuk sesuatu yang membahagiakan sesuatu kebahagiaan ya ini kata beliau iya min qabilil mubah dia masuk ke jurusan hal yang dimubahkan yang dibolehkan misalkan bikin walimah seperti kata beliau kali kal walimatil khitan itu dia bikin walimah Khitanan ya. Kalau eh, Kita bilangnya syukuran Syukuran khitan Salah ya? satu anak dari anak kita Di khitan misalkan nah, Kita bikin walimah Ini adalah Hukum asalnya mubah Hukum asalnya mubah Selama tidak ada ada acara-acara yang Bid'ah di situ Ya Seperti juga Lina jahil atau Nahwi zalik tah lulusnya anak. Misalkan anak ini sekolah kemudian lulus sekolahnya bikin acara walimahan, makan-makan, undang tetangga ya, undang saudara. Maka ini sesuatu yang hukum asalnya ngubah. Karena <tik> beliau di annal asli fi jamil a'mal ghairul ibadah al-ibahah, hatta yakum dalil 'ala al Karena hukum asal dalam seluruh perkara yang bukan ibadah adalah mubah. Hukum asal eh, seluruh perkara yang bukan ibadah adalah mubah sampai ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil yang melarangnya. <coughs> berikutnya, berikutnya, ibadat adalah eh, nafs, tirazan muayyanan atau muayyanan.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 Ya, Jawa Barat beda, Jawa Tengah beda eh? Kemudian di daerah Sumatera beda ya? Misalnya di daerah Sumatera rumahnya tinggi-tinggi Misalkan ya? Ya, Kemudian pakaian ya? Pakaian eh, Adat masing-masing pakai -masing. Pakaian tertentu Ini hukum asalnya adalah apa? Halal Halal tidak boleh kita katakan haram Tidak eh? boleh kita katakan haram Karena masalah pakaian dan masalah uh, bangunan rumah kembali kepada perkara dunia yang hukumnya adalah halal. Yang hukumnya adalah halal. Al-A'zulfi masekatullahu anhu al-hil. Sampai ada dalil yang melarangnya. Sampai ada dalil yang melarangnya. Baik. Saya kira cukup contohnya yang anda berikan. Ada beberapa contoh yang tidak kita sebutkan, karena saya kira yang lain sudah mewakili tentang kaidah al-aslu fi masa kata Allah anhu al hil hukum asal tentang apa yang Allah e, diamkan tentang apa yang Allah diam yang diamkan adalah halal ya baik wallahu aalam isuab ini yang bisa ana sampaikan dan kita buka tanya jawab nah baik saya sampaikan hmm. segala sesuatu yang di diamkan syariat maka hukumnya halal Pendengar dan pemirsa Raja TV kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya terkait dengan pembahasan ini. Silakan di 021 8236543. Kami sampaikan kembali di 021 8236543. Dan kemudian pertanyaan bisa Anda sampaikan di uh, layanan pesan singkat kami di 081 uh, 081 9896543. 6819896543. Kami sampaikan kembali pertanyaan kami berharap sesuai dengan tema dan pembahasan yang dikaji di kesempatan pagi ini. Dan yang pertama kami berikan kesempatan via telefon silakan. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ibu Yati di Lampung. Ibu Yati di Lampung. Silakan Ibu, kan? Silakan Ibu. Iya mau nanya ini kan? Ya Eh, uh, mengenai makanan dari acara-acara call -acara, uh, itu. Hmm. Itu gimana hukumnya? Kita ah, kita eh, eh kita makan atau tidak gitu? Hmm. kita makan terima kasih. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Nabi ayah Tentang pertanyaan adalah makanan-makanan yang eh, kita ambil atau kita dikasih oleh orang-orang dari Acara-acara yang tidak apa, acara-acara yang tidak syar'i, i. ya, apakah itu hawl atau acara-acara yang bid'ah tentunya, ya. E, jawabannya adalah kalau kita lihat kaidah ini, al aslu fi masakatallahu anhu al-hil, hukum asal dari apa yang Allah Subhanahu Wataala diamkan adalah halal. Makanan itu halal, ya. Bukan siapa sahaja yang merahmati Allah Taala berkata di dalam uh, kitab Al-Syirhul ya Beliau berkata Al-Aslu Fi Jami'il At'imati Wal Hayawanat Al-Hillulil Mu'minin Hukum asal dalam seluruh makanan dan hewan itu halal bagi orang-orang yang beriman kecuali adalah dalil nah uh, dalil pengharaman makanan seperti misalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, menyebutkan tentang Sesembelihan ya, kaum musyrikin misalkan, ya, itu maka itu haram, ya, sesembelihan kaum musyrik musyrikin. Allah Subhanahu wa Taala <coughs> eh, mengharamkan dalam Al Quran sesembelihan yang tidak disebut nama Allah. Misalkan kalau misalkan kita dikasih makanan, kemudian ada ayam, ada kambing. Tentang asli adalah orang musyrik Orang yang eh, tidak beragama Muslim, beragama Islam Atau bukan Yahudi, bukan Nasrani Ya eh, Karena eh, makanan Walaupun itu daging Dari Yahudi dan Nasrani Maka itu adalah eh, Halal selama Dagingnya adalah dari hewan yang halal ya, Kalau disembelih Oleh apa namanya Alkitab ya? Allah berfirman Al-Yawma uhillah lakum al-tayyibat Wa ta'amul lazina utul kitab Hillul lakum wa ta'amukum Hillul lahum dalam soal Jadi Al-Yawma uhillah lakum al-tayyibat Kemudian Allah kata Wa ta'amul lazina utul kitab Hillul lakum wa ta'amukum hillul Makanan ahlu kitab Itu halal untuk kalian Dan makanan kalian halal untuk mereka Jadi sesembelihan mereka halal untuk kalian Dan sesembelihan kalian halal untuk mereka Ya Nah, juga yang haram adalah misalkan ada makanan, daging yang diperuntukkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, misalkan kambing. Bismillahirrahmanirrahim untuk berhala, untuk patung, untuk jin, untuk nyirorokidul misalkan. Ya, nyirorokidul. Kemudian dibikin di di di sate, tidak nah, boleh. Haram. Ya, nah, Kita kembali kepada permasalahan tadi. Kalau misalkan kita dikirimi berkat dari acara-acara haul tadi, dari acara bid'ah yang lain, ya maka hukum asal makan itu adalah halal, ya boleh dimakan. Tapi kalau misalkan ibu siapa yati, ya dari Lampung ragu-ragu, maka bisa kasih ke yang lain, kasih ke orang lain. Tapi hukum asal makan itu adalah halal. Yang haram itu acaranya, yang haram adalah acara bid'ahnya. Tapi makanannya adalah halal, ya. Tf lagi, asalu fi masakat Allahu Anhu alhil. Hukum asal dari apa yang Allah dijamkan Allah, uh, halal. Yang haram acaranya tapi makanannya tidak uh, tidak berubah jadi haram, ya, seperti itu. Ini yang harus kita uh, perhatikan. Ya, Allahu Alaam Biswat. Nah, baik saaja khabar atas penjelasan demikian ibu Yati. Semoga bisa uh, difahami dan ini menjawab pertanyaan yang ibu sampaikan. Kami angkat kembali pertanyaan masih di via telefon silakan. Halo. Ya, hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan dengan siapa? Umur di mana? Dari Reni di Depok. Silakan Ibu Reni. Renny. Uh, Mauannya usahkan anak saya mau masuk ke SMP. Iya. Nah, beliau masih belum mau ikut mahat ma gitu ya. Uh. Dan anak saya juga belum balik. Uh. Nah ada sekolah yang tuna, tapi baru berdiri. Uh. Nah pilihan yang lain adalah sekolah yang tidak sunnah, tapi sudah berpengalaman sebaiknya pilih mana nih Ustaz. Saya uh -huh. kalau khair. Oh iya. Saya kelakar ibu. Nah, uh, seorang tua, orang tua ya, yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala amanah besar Allah titipkan anak. Ya. Hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua adalah memberi pengajaran ta'lim. Ya, memberi pengajaran dan ta'lim Oleh karena itu Hak ini harus diberikan Betul seorang tua ya, Menyekolahkan anaknya Tapi orang tua pun harus Lihat Lihat ya. eh, Lihat Ketika dia mau memasukkan Anak itu ke sekolah Ya jangan yang penting dekat, jangan yang penting eh, hebat dari sisi dunia, tapi dari sisi agamanya kurang, dari sisi akhlaknya kurang, misalkan. ya, kita dari semua sisi, kita dari semua sisi, kita inginkan anak kita ini menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, ya, anak yang ngerti agama, anak yang ngerti tentang bagaimana tata cara beribadah. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting kita dulu. Ya. Bagaimana tata cara beribadah pada tata cara wudhu, melihat eh, mengenal, mengetahui tentang ibadah kepada Allah dari wudohnya yang benar, solatnya yang benar, ibadah kepada Allah yang benar lebih jauh, jauh lebih penting daripada mengenal atau belajar tentang cara tata cara mencari rizki. Ya. Lihat pergaulannya. Kalau misalkan di sekolah eh, yang Yang udah top itu Pergaulannya jelek Ya Kemudian ada sekolah yang Ya masih baru Tapi dilihat pergaulan itu bagus Ya Kemudian juga ada pelajaran Agama yang bagus Ada pelajaran eh, Apa namanya Pelajaran umumnya juga eh, Ada ya, Untuk keselamatan dari akidah Dan akhlak anaknya maka Eh, masukkan ke yang Bagus dari sisi Untuk agamanya Karena eh, kita kan berusaha Berusaha Untuk anak itu tumbuh baik Jangan sampai ah, Nanti eh, eh, hmm. Yang penting pintar dulu Gak taunya kebablasan Banyak orang yang menyesal kan eh, Kan didik, didik itu orang susah Didik orang jadi benar itu susah Kalau didik orang jadi Apa namanya jelek itu mudah, ya. Berapa banyak orang yang baik-baik-baik-baik bertemu sama yang buruk-buruk, Oh langsung itu berubah cepat, ya. Nah kalau misalkan disekolahkan teman-temannya adalah nggak ngerti Allah, nggak ngerti cara ibadah dan seterusnya, ya kemudian bergaulnya bebas, ini jangan, ya cari sekolah yang yang bagus dari sisi dun, uh, agamanya, kemudian dari sisi dunianya, ya. Gak apa apa mahal ya maksudnya mahal maksud dari sisi ininya ya dari sisi cangkawannya e, karena karena relatif karena relatif ya relatif e, maksudnya nggak mahal sekali <tuh> tapi yang wajar kan gitu maksudnya menurut kita ada sekolah misalkan ini murah tapi jelek nih ini sekolah ini lebih mahal ya nggak apa-apa yang lebih mahal ini Ya, diambil karena tidak ada lagi masa kita diamkan anak kita di rumah saja, enggak sekolah dan seterusnya. Nah, eh, padahal kita mampu misalkan, kita ambil yang lebih mahal dari yang eh, murah tapi jelek dari sisi pergaulannya jelek dan seterusnya. Ya, oleh karena itu, kena pendidikan anak ini adalah pendidikan yang Kau ampun sebelum wahai orang yang beriman jangan dikekalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini di uh, kita didik anak itu supaya jadi Soleh suali dan salihah. supaya jadi yang Soleh suali dan salihah. Allahu a'lam bissawab. Naam. Eksertise qala kharata steybaned mi ken diboreni. Barakallahu fik. Kameetre makamare fi atofansakan. Binol 018236543. Halo. Ya, selaka sudah masuk? Baik, halo. Halo silahkan Baik, Tanpa kaya terputus kami angkat kembali pertanyaan Dari pesan singkat yang sudah masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak terkait dengan uh, mencabut atau membasikan rambut dan bulu Bagaimana hukumnya seorang wanita yang Mencukur habis alisnya Lalu kemudian menggantinya dengan pensil khusus alis uh -uh. Dengan alasan untuk Tampil cantik di hadapan suami jazakal khair Ya yeah. Ini masuk ke dalam perbuatan yang haram, perbuatan yang haram, ya. Eh, Rasulullah SAW melaknat itu, ya. Jadi Allah melaknat wanita-wanita yang mencabut alisnya dan yang terdicabut alisnya, ya. Walaupun dengan eh, niatan baik, niatan yang baik adalah seperti ingin tampil cantik, sebagaimana yang disebutkan oleh pertanya yang bertanya tadi di depan suaminya, ya. Ini perbuatan yang haram. Ya, hendaknya kita memperhatikan pandangan Allah dulu daripada pandangan manusia. Ya Allah Subhanahu Wa Taala melarang wanita-wanita ya, lewat lisan Rasulullah Nya Alaihi Wasallam mencabut alis, mencabut alis, ya baik itu untuk kecantikan atau untuk kepantesan. Ya ini nggak ada. Ya, e, cantik itu ketika cantik di mata Allah Subhanahuwataala dan sesuai dengan agama, ya dan e, alami seperti itu. Ya, e, kalau seorang wanita itu seorang wanita itu taat sama Allah, berlaku sama Allah, beribadah, akhlaknya baik, ini akan terlihat lebih cantik daripada wanita-wanita yang tadi seperti itu jauh dari Allah ya kemudian menghias diri dengan hal-hal yang dimurkai dan dilahanat oleh Allah ya Jadi, saya tanya berapa lama dia bertahan cantik em itu ya itu paling setahun dua tahun tiga tahun empat tahun nanti udah tua ya kemudian punya anak kemudian eh, lahir kemudian lemak di sana sini, ya, kemudian, ya seperti itu. Tapi kalau misalkan akhlaknya baik, akhlaknya baik, maka indah. Maka yang harus diperhatikan oleh seorang wanita adalah perbaiki agama dan akhlaknya, ya. Ini yang akan di, akan mendapatkan cinta suami, cinta suami, ya. Jadi <tuh> eh, jangan sampai ikut-ikutan wanita-wanita Barat yang apa Atau wanita-wanita yang fasik Mempercantik diri Dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT wa ala. Wallahu'ala misu'ala Jazakallah khair Demikian ini pertanyaan dari Beberapa penanya yang sudah uh, Kami angkat dan terjawab Alhamdulillah Kami angkat pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa dalam Islam apakah ada Undangan makan-makan Dan apakah Rasulullah pernah mengundang Atau diundang para sahabatnya untuk makan-makan atau yang kita kenal dengan syukuran dan kalau ada dalam kesempatan dan hmm. uh, acara apa jazakallah khair ya yeah. kalau diundang makan-makan ya yeah, dan mengundang makan-makan itu sesuatu yang makruf di zaman sahabat rasulullah saw. yaitu mereka lakukan itu ya. Yeah. tapi <coughs> eh, tentang pembahasan terkait tentang beberapa masalah syukuran dan walimahan kan gitu. tadi disebutkan oleh si rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hukum asalnya walimah walima, ya, walima eh, tentang masalah eh, keduniyaan, ya, maka itu halal, ya. karena apa kita tahu tidak ada perintah dan tidak ada larangan dalam masalah itu, jadi yani, sekat anhu al aslufim sekat Allah anhu al hil, hukum asal dari apa yang Allah subhanahu wa taala diamkan adalah halal, ya. dan tadi Syekh mencontohkan Seseorang yang mengadakan walimah Khitanan anaknya Walimah Buat kelulusan anaknya Ini halal ya, Saya bacakan lagi kata beliau Sa'irul wala'im alati tuf'al indah huduti mayasur Iya min qabilil mubah Seluruh walimah Seluruh acara walimah Yang dilakukan Oleh manusia Oleh kita Ya ketika ada sesuatu yang membuat senang ya ini bagian e, sesuatu yang mubah kata beliau masuk dalam e, bagian yang mubah kasih contoh kal walimatu lil kalwalimati lil khitan atau linajahil aulad dan nahwi ذلك seperti walimah untuk khitan khitan anak ya atau kelulusan anak Karena kita beli, karena asalnya dijamii amal, tidak ibadah. Ibadah. Karena hukum asal, amal amal selain ibadah adalah halal. Selain ibadah adalah hukumnya halal. Tapi harus anda tahu lagi, harus anda ingat lagi kaidah yang kita bahas, bahwa asalnya masa kata Allah, anhu al-hal. Hukum asal dari apa yang Allah diamkan adalah halal. Eh, di muka, di mata, di dalam pekan yang lalu kita bahas, eh, ada tiga hal yang harus kita perhatikan tentang hal-hal yang dilarang oleh syariat. Maka kita apa namanya menjauhinya. Maka kita menjauhinya. Bila jelas larangannya dalam Al-Quran, dalam Sunnah Nabi SAW. Maka kita jauhi. Kemudian yang ketiga, yang kedua, maaf adalah hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah itu perintah yang wajib atau perintah yang sunnah. Maka kita melakukannya. Yang wajib tentunya wajib hukumnya. Yang sunnah tentunya kita e, meyakini itu ke, e, mustahab sunnah. Ya. Tentunya derajatnya di bawah yang wajib. Nah, sesuatu yang diperintahkan maka kita kerjakan. Nah, ada satu hal yang tidak diperintah dan tidak dilarang dan ini diamkan. Nah, masuklah ke dalam masalah ini e, masalah yang ditanyakan tadi tentang walimah Uh, khitan, walimah apa lagi? lulus uh, anak lulus anak ya, terus manggil uh, makan uh, kawan itu uh, sesuatu yang apa namanya sesuatu yang dibolehkan Wallahu'ala nah. ya, setia zaka Allah khair atas jawaban dan penjelasannya kami akan kembali beberapa pertanyaan masih ada pesan singkat berkaitan dengan pembahasan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ketika konteksnya adalah masalah ibadah mm -hmm. dan kemudian kita tidak mengetahui Dalil yang jelas tentang Kelarangannya uh, uh, uh. Kita melaksanakan tersebut dalam rangka mengharapkan Pahala dan apa yang ada di sisi Allah uh, uh, uh. Bolehkah kita menggunakan Kaidah ini uh, yeah. ya, bahwa segala sesuatu yang uh, uh, uh. Didiamkan secara syariat Kita tidak mengetahui dalil kelarangannya Maka uh. hukumnya adalah halal Kesejaan kelahir Tidak benar Tidak boleh kalau masalah ibadah Dengan gunakan kaidah ini Karena dalam masalah ibadah ada kaidah. Kaidahnya apa? Al-aslu fil ibadati al-hadru illa ma dalla ad-dalil ala syaraiyatihi. Ya? Yeah? Atau ala syaraiyatiha. Hukum asal e, ibadah itu adalah larang, terlarang. Hukum asal ibadah itu al-hadru, yani al-haram. Tapi kalau ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya ibadah tersebut, oleh karena itu gak boleh kita melakukan ibadah kita dengan nerka-nerka dengan ngarang-ngarang, gak boleh harus jelas ya, karena kita ketika bertindak beraktivitas, ibadah, maka kita harus tahu ada, ada, ada dadilnya atau tidak, dari Al-Quran atau dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat lima waktu, subuh zuhur, asar, maghrib, isya, ini jelas ada perintahnya dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Surat Sunnah Sunnah Ruhatib ada dalilnya dari dari Sunnah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Puasa misalkan puasa wajib Ramadan. ada dalilnya. Puasa Sunnah, Puasa Sunnah eh, apa nama ya Sunnah Senin <koh> Kamis ya, ada dalilnya ya? dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa ngasrep. Nah, kalau ini ada dalilnya enggak? Enggak ada ngasrep tu tuasannya ngasrep itu ya, puasa ngasrep. Nah, ngasrep itu berarti kalau bahasa Jawa itu asrep-asrep aja sudah. Ya air putih e, terus e, pokoknya semacam air putih sudah. Ya, ya, minumnya kemudian enggak ada manis-manis, enggak -manis, ada asin-asin. Ah -asin. itu ada sebagian orang Islam yang melakukannya. Ini ibadah? Bukan ibadah. Ada lagi e, apa itu? Yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang enggak ada dalilnya, ya. E, mati gini, ya, mati gini, sembunyi tiga hari di ruangan gelap, ya, kemudian e, menyendiri cari kesaktian, ha, ini sudah nggak karuan, ya, itu nggak ada, terus semedi ha, tenggelam di misalkan apa namanya di bak ha, atau tenggelam di kali, ha, nggak ada ini, ini bu itu bukan dari Islam, ini haram. Ya. Hukum asal itu ada adalah Al-Hazru Bercuali ala-ulah dalil Tentang pensyariatannya Apa dalilnya? Lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Ashura Amlahum syuraka Syara'u alaikum minad din Ma'lam ya'zan bihillah Apakah mereka Kata Allah Punya sekutu Punya sekutu-sekutu Yang membuat syariat agama Yang tidak diizinkan oleh Allah ya, Jadi membuat syariat agama itu Tidak boleh haram Ya? Dan Rasul SAW bersabda "Man amila Barang siapa yang beramal Dengan sebuah amalan yang tidak ada Contoh kami maka tetap tolak ya? Jadi hukum asal ibadah adalah haram Hukum asal ibadah adalah haram Oleh karena itu Allah utus Rasulnya SAW Karena manusia Tidak mungkin bisa ya? Tidak manusia Bukan Rasul tidak tahu bagaimana cara beribadah Kepada Allah ya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Takwa ilaikum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarlallaha katsiran." Sungguh, telah <coughs> pada, pada, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik untuk kalian. Ah ini, pada diri Rasul suri teladan yang baik. Oleh karena itu, dalam ibadah, kita enggak boleh ngarang-ngarang, enggak -ngarang, boleh narka-narka. Tetapi harus kembali kepada apa yang dicontoh oleh Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi s.a.w. Ha, jadi, ya, sekali lagi, menjawab pertanyaan tadi, bahwa kita nerka-nerka, nerka, kita tidak tahu apakah ini ibadah disyariatkan atau tidak, kita lakukan, yang penting nanti dapat pahala, ini tidak boleh. Tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh dan hukumnya haram. Karena hukum asal ibadah apa? Haram. Al-Aslu, fil-ibadati al-Hadr. Terus bagaimana kita beribadah, kita beribadah belajar, ya? lihat di Al Quran, lihat Sunnah, lihat akal ulama. Kita belajar aqidah yang benar dulu, belajar fikih. Dari kita buat toharok, kita buat solat, kita buat siam, kita zakat, kita berhaji. Terus kita tentang Mu'amalat, dan seterusnya. Itu sudah semuanya ada di situ. Ulama, masya Allah membuat kita ini mudah. Ya mengetahui agama Islam Kita bersyukur kepada Allah dan kita berterima kasih kepada ulama kita yang Subhanallah waktunya dicurahkan untuk mengajar Untuk taklim. Cuma banyak di atas kita yang Yang masalahnya tidak mau belajar Ya yang tidak mau belajar Ya ini musibah Oleh karena itu saya ingatkan Marilah kita uh, belajar Duduk di majlis ilmu Duduk di majlis ilmu Mumpung Mumpung Allah berikan kesempatan. Mumpung masih ada ustad-ustad daid da di Indonesia ini yang mau mengajarkan ilmu. Tetapi ingat, mengajarkan ilmu yang benar oleh kerana itu. Dari lewat majlis ini juga, karena e, sampaikan nasihat bukti saya sendiri dan semuanya, bahwa mari kita mengajari umat secara e, teratur. Ya, umat butuh apa. Banyak di antara umat yang belum mengerti wudhu, ya, akidah belum benar, ya ajaran akidah kemudian wudu belum mengerti ajaran wudu salat belum mengerti ajaran salat ya zakat belum mengerti ajaran zakat puasa belum mengerti ajaran puasa haji ajaran haji oleh karena itu alangkah indahnya dan alangkah bagusnya kalau sebuah majlis itu urut ya urut jangan tematik saja jangan tematik saja urut ini urutnya apa urutnya belajar dari kitab dari wudu kemudian kitab salat Kemudian puasa bagaimana yang benar zakat yang benar haji yang benar terus ajarkan satu kitab fikir misalkan ajarkan akidah, kalau sahih akidah belum belum tahu ya juga bagi yang belajar bagi yang talabul ilmi ya bagi yang talabul ilmi jangan jangan asal rame ya asal rame rame grojok ke sana rame grojok ke sini rame ya oh yang penting ngajinya rame padahal yang bagus itu seorang yang mau belajar dia butuhnya apa dia belum paham akidah, belajar akidah dulu. Belum bisa ngaji, belajar ngaji. Nah itu. Jangan, yang penting rame. Rame, rame. Oh, di sana rame tuh. Kajian, ikut rame. ya Padahal tidak terlalu penting, tidak terlalu butuh dia tentang itu. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Dan eh, bagi yang mengajar ataupun yang belajarnya. Baik Allah SWT. Baik, jazakallah khairan atas obrolan yang berharganya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan via telepon kembali, silakan. 0218236543. Ya, bagian yang bertanya serlangsung. Baik, halo. Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? hamba Allah di Jogarab. Silakan. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana ana, ana mau bertanya uh, hmm. Kondisi Awal kanan nikah sama suami itu Suami itu Belum mengenal suruhnya Sedangkan yeah. orang sudah. Hmm. Alhamdulillah Suami Anak itu Alhamdulillah berhidup Mengenal semua lalu mengamalkan Alhamdulillah sekarang Lebih baik daripada anak sendiri Alhamdulillah uh, Namun uh, Dengan kirinya waktu Orang tuanya itu Apa sulit gitu Ustaz. Hmm. Alhamdulillah suami suami dan anak tuh berusaha untuk menggan koninah. Namun mereka lingkungan itu banyak buahnya Ustaz. Hmm. Dan sekarang kita tuh ada kontra gitu. Yeah. Dan karena awalnya kamu um, sudah mengelola SMA sudah memantai gitu. Mereka tuh akan-akan kok. Mereka menganggap kami itu hoka. Karena kami tidak mengikuti Kayak ada taglihan, saudara Terus orang tua anak Pergi orang tua Suami, perbuah haji Kita tidak mengikuti Kayak pengajian, yang Tidak sinan hari Terus pulang Mengadakan pertemuan kita enggak ikut gitu. Dan anak berniat Untuk meminta maaf kepada Mertua anak Dan menghormati suami Untuk Berbuat doa pada mereka Bagaimana ya Ustaz? Hai, sudah? Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi <tuna> wabarakatuh Untuk Ahmadullah di Jawa Barat Yang bertanya ya. Mudah-mudahan Allah Berikan kekuatan kepada Umu dan kepada Suami Umu terus ya Dan istiqamah di atas Al-Haq Istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa Sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kami meninggal Dan kita pun berdoa Untuk kita semua Ada sesuatu hal yang InsyaAllah ta'ala Akan anda jawab dari Pertanyaan tadi dari Sebelumnya ada sesuatu yang Sangat menarik Ini Yakni seorang istri bisa membawa suaminya mengenai sunnah Nabi SAW. Bisa membawa suaminya kepada kebaikan. Ini tidaknya dicontoh oleh para wanita yang lain. Saya mendengarnya, Alhamdulillah senang ya. Mendengarnya senang. Seorang wanita bisa membawa suaminya ke sunnah, masya Allah. Jangan ya. sampai seperti sebagian wanita yang yang durhaka kepada suaminya, ngaji malah durhaka kepada suaminya. Pulang ya. ngaji malah uh, durhaka sama suami, malah berani sama suami, malah nentang suami, malah enggak bawa suami kepada pengajian, malah melaporkan suaminya ke mengeluhkan uh, suami ini jangan terjadi. Uh, ini bagus sekali. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada umu dan suami umu. Baik. tentang uh, pertanyaan atau bagaimana sikap umum yang menghadapi ujian itu tentunya jawabannya adalah sabar. Tidak ada kata lain. Fasbir sabran jamilah. Ya sabar dengan sabar yang indah. Sabar yang sabar yang indah, sabar yang tidak ada keluhan dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa kekuatan, dikuatkan agama, dikuatkan uh, dalam menghadapi uh, itu semua. Kemudian berdoa. Doakan Uh, keluarga doakan mertua agar Allah berikan hidayah. Lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Muslim kan? Dia mendakwahi ibunya kan? Mendakwahi ibunya agar masuk Islam, ya, mengucapkan syahadat. Ternyata tidak mau malah mencela Rasul sallallahu alaihi wa, alaihi wa Ya. Tentunya kan sedih. Abu Hurairah seorang anak yang berbakti kepada ibunya, ingin ibunya itu masuk Islam tetapi dia menjumpai kenyataan yang pahit di mana ibunya apa justru malah mencelah Rasulullah SAW sangat khawatir Abu Hurairah ini kalau ibunya kan orang yang paling disayanginya ini dimurkai oleh Allah bahkan masuk neraka walaikum ya Robbila Salam malamannya oleh karena itu dia nangis dia datang kepada Rasulullah SAW Kemudian minta wahai Rasulullah doakan ibu saya ya maka Rasulullah SAW berdoa Allah Mahdi Ummah Abu Hurairah ya Allah Berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya. Ah senang itu Abu Hurairah mendengar doa itu kan. Kembaliklah Abu Hurairah r.a ke rumah beliau. Gak tahunya Alhamdulillah singkat ceritanya ibunya masuk Islam. Ya. Ibunya masuk Islam. Senang. Balik lagi Abu Hurairah kepada Rasulullah s.a.w. menghabarkan apa yang dia lihat dan apa yang dia, dia jumpai di mana ibunya masuk Islam. Ya maksud dari anda sampaikan kisah ini yang dari, dari suci muslim adalah kita ya jangan jangan eh, putus asa doa minimalnya doa minta pada allah swt agar ibu bapa agar mertua lelaki mertua perempuan itu dikasih hidayah oleh allah swt terus bagaimana bah kita eh, meng apa, boleh mengikuti acara-acara mereka supaya mereka itu kembali baik akur Tidak juga eh bukan tidak juga tidak ya tidak tetap kita bertahan tetap tapi juga kita tunjukkan akhlak yang mulia tunjukkan eh, apa sifat yang baik dan jangan memutuskan tali silaturahim kepada mereka kalau mereka putuskan kita jangan putus terus datang terus silaturahim ya Terus balik kasih hadiah misalkan, ada sesuatu misalkan yang lebih dari kita, ya? kita lebih duit misalkan, lebih duit kita kasih mertua kita, kita kasih ibu kita, kita kasih bapak kita, ya? biasanya orang eh, dikasih itu hatinya senang, hatinya senang, ya, wah ini anak perhatian kan itu. Kemudian juga tutur katanya diperlembut, diperindah, ya? ketika ngobrol sama orang tua, kita ngobrol sama eh, mertua kan itu supaya ketika, wah ini anak kau jadi tambah baik ya, semakin ngaji semakin baik, ngaji di mana nih, kan gitu, wah seperti itu jadi bagus, ya, tapi saya yakin insyaAllah, Umu dan suaminya tadi, ya, sudah berusaha dan terus bersabarlah, ya, di atas jalan sunnah ini, insyaAllah Allah akan beri jalan dan Allah, kita minta kepada Allah SWT, agar Allah memberikan hidayah kepada mertua, dan keluarga, Umu dan Abu di sana, mudah-mudahan, Ya hidup dengan bahagia dan tenram dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, kelas ya. Baik e, para pemirsa Radio TV dan para pendengar Radio Raja yang Allah mudahkan. Tidak terasa kita sudah sampai setengah sebelas ya. Alhamdulillah. Ya, e, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua. Ya, di mana e, kita pada kesempatan ini dua pekan ini berturut-turut membahas tentang kaidah yang besar, kaidah yang sangat bermanfaat yang kita harus hati-hati dalam mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu. Ya. Karena al aslu fil ibadati al-hadru. Hukum asal ibadah itu ada, eh maaf, al-aslu fi ma Allah anhu al-halu. Hukum asal tentang apa yang Allah halalkan, eh tentang apa yang Allah diamkan adalah halal. Sekali lagi, hukum asal tentang apa yang Allah diamkan, itu halal Oleh karena itu, tidak boleh kita mengharamkan sesuatu dengan prasangka, dengan hawa nafsu kita Karena menghalal mengharamkan apa yang Allah halalkan Ini lebih berat daripada meng, meng, mengharam, eh, menghalalkan apa yang Allah haramkan ya. Dan dari dalam sudah kita sebutkan ya. Oleh karena itu, contoh-contoh yang tadi disebut oleh para ulama, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak ngomong sembarangan. Tidak ngomong sembarangan, ini halal, ini haram. Tapi kita punya dalil minimalnya dari dari, dari Al-Quran dan Sunnah atau ada ya, pendapat ulamanya. Bukan dengan hawa nafsu kita. Ya. Bukan eh, asal-asalan yang dibawah dengan kebodohan dari kita. Tidak. Tapi, hendaknya kita bicara. Data yang kita beramal, ada dalil, ada dasar, ada uh, marja. Ya? Jadi ini yang kita inginkan dari pembahasan kaidah-kaidah ini. Mudah-mudahan semakin memperluas pengetahuan kita, ya? dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat. Dan kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mudahkan kita untuk mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan larangannya Kita pun minta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah kasih rizki kita keikhlasan dalam mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Karena dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka seorang akan bahagia di dunia, di akhirat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك warahmatullahi wabarakatuh.